Hoofstuk 64, 7 april 2017 om 5 uur die ochend Seeninge is iets wat opbouw, vervloekinge breek af Dit weet jylle ammel en toch is jylle geneig om meer te vervloek as te seen Bou jylle self op door seeninge uit te spreek in die diepste deel van jylle harte Hoeveel jylle die wereld om jylle seen? Vrees verjaag seen en seen verjaag vrees albei is in jylle mag in jylle hande om met jylle beide my gees en die vlees, waar die vastgevangde siele deelkies van Lucifer is, besit. Anders was jylle nie mense wat op hierdie aarde kon leef nie. Ek het aan jylle een machtige wapen gegee, gebruik dit oordeelkundig. Dit wil sê, saai jou liefde uit met jou sendingstasie van jou siel. Alle slechte eigenskap is al altyd poog om die oorhand te kry oor die goeie. Dit sien jylle selfs in die natuur om jylle. Die mens as kroon van my skepping, is gebouw om te oorwin, en sou Adam oorwin het, sou niemand van jylle die slechte saad in homself gedraad nie. Maar ek laat alles ten goede meewerk, en niks is verloore by my nie, want liefde is die sterkste kracht, en het al reeds oorwin, my liefstes. Sieninge gaan uit na elke liewe een van jylle, ek is die liefde in elke een van jylle, en dit dit beteken dat jylle wel sterk is, ten spuite van hoe jy nou in jou hart voel. Die vlees is dood en dit veroorzaak dat die liefde onder hierdie dik wand begraaf wil hee. kan dit laat opstaan uit hierdie dood en julle sal ook eendag heeltemaal hier slaag. Net soos wat ek my lichaam uit die grafkelder laat kom hee, so sal julle ook na vore uit die dood kom. Julle sal my in alles navolg en so ook in die opstanding uit die dood. Wees nie meer op moedverlorese vlakte nie, maar verander daar die vlakte in die tuin vanuit my jemmele. Beplant ons met blomme van vreugde, kleervolle liefdesplante met geere, wat die goeie opwek en voorstel. Verlistig jylle in die leve van seeninge, dan sal jylle geseend wees in my liefde en in jylle levens. Oorals waar jy gaan moet jy seen, selfs jylle vijande moet geseen word. Wat sal jylle denk van iemand wat sy huis afbreek, net omdat sy dak leek? Sal jylle nie denk dat soe persoene dwaas en sot is nie? Ek sê, vat die leer en seal die dak, dan is jy geseend met een warm snoezige huis wat jou sal beskermd en die reen. Seen jylle land, seen die volke van hierdie land, en ek sê vir jylle dat die probleem is al ophou. Ek is tot alles in staat, ek kan jylle vijanden nou die aftog laat blaas, en in skamte laat herken dat hulle die seening wat ek dier jylle gebring het vertrap het. Dink ek jy hier oor na, hoe baie het jylle die nazies om jylle geseen, en hiermee bedoel ek nie dat jylle moet verbaster en onertrou nie. Ek praat hier van die uitstraling van jylle harte, as jylle soos ek wil wees en my en alles navolg, begin dan om jylle vijande te sien en hulle sal jylle vriende word wat die weg vir jylle baie sal vergemaklik. Daar is baie boos te om jylle wat jylle op om teen jylle op te staan. As jy sien verander jylle harte en hulle sal begin jylle begin help eerder as wat jylle jylle vervloek soos nou. Hier heers een groot vloek in jylle land, wat verander kan word in die grootste seen, die oomlik dat jylle harte in seen verander. Dan sal die boosheid weik, en my liefde sal die orde weer herstel. Kyk na die orde om jylle, het is grootliks versteer. Herstel my orde dier die staf van liefde en seen. Soms verander jou grootste vijand in jou grootste weldoener. Daarna verlang ek. Doen goed selfs aan jou vijand en hy sal verander ten goede en hy sal bly wees en juig. Ek is die opbouwer. Ek kan nie opbouw as ek vervloek nie. Alles moet weer terugkeer na die perfectie waaruit dit gekom het, jylle. Ek is jammer. Alles moet weer terugkeer na die perfectie waaruit dit gekom het, jylle. Elke wees is uniek voor my. Elke wees het sy plek in my lichaam. Door te sien, sien jy my lichaam en werk jy met my engele mee. Onthou dat alle siele vanuit my is, al het hulle hoe boos geword. Kan jy onthou hoe Adam sy kinders bestraf het en hulle weggejaag het van hom af? Ek het hulle allemaal by mekaar geroep en weer geseen. So roep ek allemaal voor my by mekaar en sien julle. Al bly julle in verskillende lande en is ver van mekaar af. Sien en respekteer my orde en die orde sal vir julle ook herstel wees. Elke volk by sy eie en laat die wat boos is en nie wil verander nie ook sy sin kry. As hy sin daarin het om boos te wees, sal hy nou ondergaan en niemand sal daardoor geskaad word as hy krij wat hy wil heen nie. Onthou net, die wraak kom jylle nie toe nie. My wraak is baie beter en meer verreikend as jylle wraak, want my wraak geskiet in wysheid met die liefde as basis en die doel om op te bouw. Terwyl te bou. jylle wraak meestal om vergelding en vernietiging gaan, tekens en eigenskap van Lucifer, Gee jy alles in my hande oor, en verlustig jy net in my. Ek sal jylle lei en help, soos ek jylle voorvaders gehelp het. Ek sal jylle nie oorge aan die vernietiging van jylle vijanden nie, want ek het jylle geseen. Amen. Volg my nou hier en na. Amen. Laat die liefde net uit jylle harte uitvloei Dan sal die orde weer vir jylle herstel word. Amen, my geliefdes.